Kapittel 17 Og Jehova talte videre til Moses i det han sa, «Tal til Aaron og hans sønner og alle Israels sønner, og du skal si til dem, «Dette er hva Jehova har befalt», i det han sa. Når det gjelder en vilken som helst man av Israels hus som slakter en okse, eller en ung vær, eller en geit i leiren, eller som slakter den utenfor leiren, og som vittelig ikke kommer med den til inngangen til møteteltet for å frambære den som en offergave til Jehova foran Jehovas tabernakel, så skal blodskyld bli tilegnet den mann. Han har utgitt blod, og den mannen skal avskjæres fra sitt folk, for at Israels sønner kan komme med sine slaktoffere, som de offrer på den åpne marken, og de skal komme med dem til Jehova, til inngangen til møteteltet, til pressen, og de skal offre disse som fellesskapsoffere til Jehova og presten skal stenke blodet på Jehovas alter ved inngangen til møteteltet, og han skal la fette ryke som en formildende duft for Jehova. De skal altså ikke lenger offre sine slaktoffere til de gjeitlignende demoner, som de har umoralsk omgang med. Dette skal tjene som en forskrift til uavgrenset tid for dere genom generation etter generation. Och du skal si til dem, når det gjelder en vilken som helst man av Israel Sus eller en fastboende utlending som bor som utlending midt iblant dere, og som offrer et brennoffer eller et slaktoffer, og ikke kommer med det til inngangen til møteteltet for å framvære det for Jehova, så skal den mannen avskjæres fra sitt folk. Når det gjelder en vilken som helst man av Israel hus eller en fastboende utlending som bor som utlending midt iblant dere, og som spiser ett vilket som helst blod, så skal jeg sannelig vende mitt ansikt mot den sjel som spiser blodet, og jeg skal visselig avskjære ham fra hans folk. For kjødets sjel er i blodet, og jeg har selv gitt det på alt dere for å soning for deres sjeler, for det er blodet som gjør soning ved sjelen i det. Derfor har jeg sagt til Israel sønner, «Ingen sjel blant dere skal spise blod, og ingen fastboende utlending som bor som utlending midt i blant dere skal spise blod.» Når det gjelder en vilken som helst man av Israels sønner eller en fastboende utlending som bor som utlending midt i blant dere og som under jakt fanger et vilt dyr eller en ful som kan spises, så skal han la blodet renne ut og dekke det til med støv. For sjelen i all slags kjød er dets blod ved sjelen i det. Derfor sa jeg til Israels sønner, dere skal ikke spise blod av noe som helst slags kjød, for sjelen i all slags kjød er dets blod.» En vær som spiser det skal avskjæres. Når det gjelder hver sjel som spiser et selvdøtt dyr, eller noe som er revet i stykker av ett vilt dyr, enten han er en innfødt eller en fastboende utlending, så skal han vaske sine klær og bade sig i vann og være urent til om kvelden, og han skal være ren. Men hvis han ikke vasker dem og ikke bader sin kropp, da skal han svare for sin misgjerning.»